Соленото море. Имало едно време двама братия, които живели в едно село. По-големият бил много богат, но по-младият бил кръгъл бедняк. Единият харчел щедро за всякакви празненства, а другият не притежавал нищо. Нямал дори достатъчно храна и дрехи. Семейството на по-младия брат често гладувало, защото той нямал никакви пари. Един ден той решил да помоли брат си за помощ. Братко, децата ми са много гладни. Моля те, дай ми назаем малко пари. Ще им купя храна. Ти все искаш да просиш пари. Нямам какво да ти дам. Вън. Обиден от думите му, по-младият брат си тръгнал. По пътя към дома си, срещнал един старец, който носил наръч дърва. О, почакайте, това сигурно тежи. Нека да ви помогна. О, благодаря ти. Какво се е случило, Чедо? Защо изглеждаш толкова угрижен? Не знам какво да правя. Семейството ми гладува, а аз не мога да им осигуря храна. Толкова съм безпомощен. Какво да правя? Той да, ли? Аз мога да ти помогна. Ако ми помогнеш да занеса този наръч дърва дървал дома, ще ти дам нещо, което ще те направи богат. Добре. Той понесел наръча дърва и последвал стареца до къщата му. Благодаря ти, Чедо. Ето вземи това. Нека Бог да те благослови и да те направи богат. Тогава старецът му подал един козунак и казал Вземи това и отиди в джунглата. Докато вървиш, ще видиш три сливови дървета. Зад тях има хълм. Ако погледнеш отблизо, ще видиш малка колиба. Влез в нея. Там живеят три джуджета. Те обожават козунак. Със сигурност ще поискат да го купят от теб. Дай им го, но не искай пари в замяна. Вместо това ги помоли за каменна мелничка. Той последвал за ръките на стареца и отишъл в джунглата. Минал покрай няколко дървета и се приближил до едно. Когато се вгледал, разбрал, че това били три сливови дървета подредени в линия. Когато тръгнал към дърветата, видял, че точно зад тях има малка колиба. Той влязал в нея и джуджетата започнали да трещят по него. Кой си ти? Как влезе вътре? Ами, аз съм... Сигурно е крадец. Какво си дошъл да откраднеш? Какво? Не съм крадец. Бяха... Точно тогава джуджетата видяли Кузунака в ръцете му. Гневът им веднага се изпарил. Една от тях казало... Оооо, тръпвате ни дадеш този хозунък. За мяна можеш да поискаш каквото иде. Добре, ще ви го дам. Но вие трябва да ми се отплатите с каменната мелничка. Съгласни сме, но запомни, това не е обикновена мелничка. Докато мелиш, тя ще изпълни всяко твое желание. Когато приключиш, покрия я с червена покривка. Това ще я накара да спре. Той взел мелничката от джуджетата и се върнал у дома. Штом стигнал, видял, че жена му и децата му са на земята и умирали от глад. Той бързо помолил жена му да поселе покривка на пода. После поставил мелничката на покривката и започнал да мели. Мелнички! О, мелнички! Дай ми кари, мелнички! О, мелнички, Дай ми къри. Мелничката започнала да произвежда къри. После той я покрил с червена покривка и тя веднага спряла. Махнал покривката и започнал отново да мели. Мелнички, омелнички, дай ми ориз, мелнички! Омелнички, дай ми ориз! За нула време мелничката произвела купчина ориз. Всички яли до насита. Всеки ден. По-младият брат искал от мелничката да произведе много неща. Брашно, леща, просо и още много други. После носел всичко на пазара и го продавал. Така спечелил много пари. Скоро станал много богат. Построил голяма къща за себе си и семейството си. Вече всеки имал нови дрехи. Всички били щастливи, с изключение на по-големия брат – който сега много завиждал. Как е възможно? Преди няколко дни дойде да проси пари, а сега изведнъж стана толкова богат. Нещо не е наред. По-големият брат се скрил в къщата на по-младия, за да разбере истината. Не след дълго открил тайната. На другия ден откраднал мелничката и решил да напусне селото с семейството си. Да вървим бързо, поживо! живо Недалеч от селото имало морски бряг. Той стигнал до него и отплавал със семейството си флотка към далечен остров. По пътя решил да пробва мелничката. Мелничка, о мелничке, дай ми сол, мелничка, о мелничка, дай ми сол! Мелничката веднага започнала да произвежда сол. Само, че по-големият брат не знаел как да я спре. Тя не спирала да произвежда сол. От прекомерната тежест лодката потънала заедно с всички в нея. Само ако не беше завидял на по-младия си брат, по-големият и семейството му ще ли да живеят щастливо? Затова не трябва да завиждаме на другите, а да сме доволни от това, което имаме. Това става, когато искаме твърде много. Не се ли сравнявате с приятелите си и не искате ли нови играчки от родителите си? Или пък се биете с приятелите си, защото те имат по-хубави играчки от вас? По-големият брат направил същото и всички видяхме какво се случи. Кажете ми, сега ще завиждате ли на когото и да било? Никога! Никога няма да допуснем тази грешка! Никога няма да допуснем тази грешка!